בעזרת השם, מטבח ספר ליקוטי תפילות, תפילה קט"ו, ממסד על תורה קל"ג, בליקוטי מוהר"ן. מבית עין שיבעתי, שמעת קולי. קולי שמעת, אל תעלם אוזנך לרווחתי לשברתי. צפו מים על ראשי, אמרתי נגזרתי, קראתי שמך ה' מבור תחתיות. ריבונו של עולם מלא רחמים על כל הבורים שבעולם, ואפילו עליי, אף על פי שעשיתי מה שעשיתי, ואף גם אתה אני כמו שאני, רחמן יצילני מעתה. אף על פי כן, אני רואה ומאמין כי רחמיך אינם קלים ממני לעולם. רק שאי אפשר להבין דרכיך איך אתה מתנהג עם כל העולם, בפרט עם בעלי הבחירה שבשבילם נברא הכל מראש ועד סוף, מתחילת האצילות עד סוף נקודת המרכז של עולם העשייה הגשמי הזה. וכל העולמות אלפי אלפים וריבי רבבות הכלולים בהם, וכל המלאכים מושרפים ואופנים וחיות הקודש. כל ההיכלין והדאגין לקדושה. ולעומת זה, כל מה שבקליפה וסיט רעך, הכל כאשר לכל נברא ונוצר ונעשה בשבילנו, בני אדם הבעלי בחירה. ואתה מסרת בחירה ביד בני אדם כאילו אין לה בידך. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ואף על פי כן באמת, גם הבחירה בידך. כי ממך הכל ואתה מחיה את כולם. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו הנופל בידו, שנאמר, צופה רשע לצדיק ומבקש לעמיתו, אדוני לא יעזבנו בידו ולא ירשיינו בישבתו. ואמרו אלמלא שלושה מקראות, נתמוטטו רגליהם של שונאי ישראל, חד ואשר הראותי וכו'. ומי הבין דרכי נפלאותיך הנוראות והעצומות, ועוצם חסדיך הגלויות והנסתרות והנעלמות, אשר אתה מתנהג בחסדיך בכל דור, עם כל אדם ואדם בפרט. על כן באתי לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוהי כל בשר, חומל דלים, שומע תפילת כל פה, שתחמול עלי בחמלתך הגדולה, ותיתן לי עצה וכוח והתחזקות, אך לסתום ולהעביר עיניי הגשמיים ועיני השכל והמחשבה. לבל אסתכל עוד מעתה על אבלי עולם הזה כלל, ובפרט בלי להתחיל לחשוב במחשבתי שום מחשבה הנוגעת לערעורים רעים חס ושלום. כי באמת אני מאמין שעדיין יש לי בחירה בוודאי, אך מעוצם מרירת ההרגל קשה לי מאוד לאחוז מחשבתי בקדושה. אבל אתה יכול לעזור לי הרבה למען שמך, למען כבודך, למען חסדיך, למען רחמיך הרבים והגדולים, באופן שאנצל על כל פנים מעטה ממה שאני צריך להנצל. ולא אכנוס עוד לגיהנום מר כזה, לבן מצולה כזאת, ואחוס על נפשי מעטה להרחיק מחשבתי בתכלית הריחוק מכל מיני ערעורים ורעיונים רעים שבעולם. ולא יוכלו לעלות על מחשבתי כלל, אפילו על ידי ראיית עיני הגשמיים. שמרה נפשי והצילני, אל לבוש כי חסיתי בך. שמרני והצילני מכל מיני הסתכלות רעים וערעורים רעים. העבר עיני מראות שב בברכיך חייני. יעוררו רחמיך עצומים על עלוב נפש כמוני היום. יהמו מעיך ורחמיך עלי, ואהיה בעזרי ואושייני שאזכה להוציא ולהעביר עיניי בגשמיות ורוחניות מחזו ודי עלמא. רק אז קלטות עיניי וליבי ודעתי תמיד בכל אלף להסתכל על אור התורה והצדיקים האמיתיים המהירים באור גדול ונורא ונשגב מאוד, עד שיתבטלו ממני על ידי זה כל תאוות עולם הזה, כי כבר גילית אוזניי ואני מאמין בזה באמת ובאמונה שלמה. שכל העולם הזה, עם כל תאוותיו ואבניו, אינו עולה כלל כנגד נקודה אחת של התורה הקדושה והצדיקים הקדושים המהירים בכל העולמות באור גדול ונפלא ונורא. רק שעולם הזה, הקטן מאוד בכמות ומהות ואיכות, כנגד נקודה אחת מאור התורה והצדיקים, אומד לפני עיני בני אדם ומונע ומעכב אותם מלהסתכל על האור הגדול והיקר של התורה והצדיקים. מלחם עלי למען שמך, אחרי אשר חמלת עלי לידע ולהאמין בכל זה. לבל הניח לטעות את עצמי עוד חס ושלום, ולא אלך לא עוד חשכים ולא יטעו אחרי לבבי ואחרי עיניי, ולא ארים ולא אעשה עיניי להסתכל כלל על עסקי העולם הזה והבליו ותאוותיו הרעים והמרים באחריתם מאוד מאוד. רק אעקמת עיני מלהסתכל על כל זה כלל. רק עיניי לנוכח יביטו, ואף אפיי יישירו נגדי לכוון ראייתי והסתכלותי בכל עת, על אור התורה והצדיקים האמיתיים. ועתה באחמך תאיר עלי אורם הגדול והנערב, עד אשר יתבטלו ממני על ידי זה כל תאוות עולם הזה והעסקיו והבליו, עד אשר אזכה להכיר אותך באמת, לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. מלא רחמים רחם עלי וקבל תחנוני חמול עלי ואהיה בעזרי לבל החליף עוד חס ושלום אור בחושך. הוציאני מאפלה לאורה ומחושך לאור גדול. מחשכת אפלת תאוות עולם הזה ורעיונותיו לאור צח ומצוחצח של התורה וצדיקים האמיתיים. זכני לבלות כל ימי להתקרב באמת לצדיקים האמיתיים ולתורה הקדושה והנוראה שממשיכים ומגלים ומאירים בכל העולמות בכל עת. רחם עלי למען שמיך וכוסה עלי ועל עוללי ותפי למען רחמיך הגדולים האמיתיים. כי רחמיך אינם קלים לעולם. כמו שכתוב, חסדי אדוני כי לא תמנו, כי לא חלו החמיו. אה, ah, אדוני, שיטחתי אליך כפיי, פרסתי ידיי אליך, נפשי כארץ עיפה לך סלע. אליך עיניי נשואות ותלויות, אליך נשאתי את עיניי או שביב השמיים. דלו עיניי למרום, אדוני אשקה לי ערבני. ערוב עבדך לטוב, אל יעשקוני זה דים. עוזרנו למען שמך, אבינו מלכנו, גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה, ועופיו ינשא עלינו, ואירה עלינו ברחמיך אור פני התורה הקדושה והצדיקים האמיתיים. כי כבר התחלת להאיר עלינו אורך הגדול מיום מתן תורה עד הנה, על ידי כל הצדיקים האמיתיים שהיו מימות משה רבנו עליו השלום עד היום הזה. אבל בעצם גשמיותנו וחשכת עוונותינו המרובים מאוד, אנו צריכים שתרחם עלינו ברחמנות גדול ועצום ביותר, באופן שתאיר גם עלי אתה, גם אתה, את אור תורתך הקדושה ואור הצדיקים האמיתיים. עד שיתבטלו ממני כל תאוות עולם הזה ואווליו לגמרי, והזכה מעתה לשוב אליך באמת ובתמים כרצונך הטוב, אעיר אפניך על עבדיך, הושעני בחסדיך, פניך אער בעבדיך ולמדני את חוקיך. ויקוים הראה מקרא שכתוב, ואורך צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון היום. ונאמר, לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם, ולנגה ירח לא יאיר לך, והיה לך אדוני לאור עולם, ואלוהיך לתפארתך. לא יבוא עוד שמשך, וירכך לא יהסס, כי אדוני יהיה לך לאור עולם, ושלמו ימי אבלך, וימיך כולם צדיקים לעולם ישוערץ, נצר מתיים מעשה ידי להתפאר במרב ימינו אמן סלע.